Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Kita siegt vor Tagesmütter. CJD erhält Zuschlag vom Bund und Feuerwehreinsatz in Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der rechtsgültige Anspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihre mindestens einjährigen Kinder bringt Bewegung in die Welt der Kindertagesbetreuung. Experten, so heißt es in einer Pressemitteilung, streiten immer noch über das Für und Wider der frühen Fremdbetreuung. Die Eltern sind allerdings heilfroh über jeden ergatterten Platz im Landkreis. Im Vergleich zum Jahr 2014 erhöhte sich die Kita-Kinderzahl um 38. Die der Tagesmütterkinder sank um 14, so heißt es. Das CJD Nienburg hat vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Zuschlag in Höhe von 132.000 Euro bekommen. Mit diesem Geld sollen drei Arbeitsstellen geschaffen werden, die das neue Projekt will in Willkommen in Nienburg organisieren. Hier soll besonders die Vernetzung zwischen Vereinen, Institutionen, Arbeitsplätzen und den Flüchtlingen verbessert werden, berichtet Sven Kütz vom CJD. was wir noch mal ähm genauer unter die Lupe nehmen wollen ist der besonders der Bereich Übergang Schule Beruf wir wollen ähm wie die Kommunikationswege untereinander fossieren einerseits wie wie kommt es äh, zu den zu den Klienten also in dem Fall Flüchtlinge aber auch unter uns Trägern sage ich mal oder auch irgendwie äh, Jobcenter IHK wie können wir unsere Informationswege besser äh, optimieren dass dann wenn wenn äh, zum Beispiel jemand äh, eine Ausbildung anbieten möchte dass die äh, Vermittlung der Informationen bestenfalls zwei Tage irgendwo liegt aber dann kommt es auch zum ersten Kontakt Gestern Abend wurde gegen 21 Uhr die Feuerwehr in den Dürerring 1 in Nienburg alarmiert. Grund war das Auslösen eines Rauchmelders. Nach erster Mitteilung hieß es, dass sich eine hilflose Person im Gebäude befinden soll. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten kein Brandgeruch und Rauch festgestellt werden. Auf massives Klopfen an der Wohnungstür öffnete der Bewohner. Er wurde in den Rettungsdienst übergeben. In der Wohnung gab es keine Feststellung, sodass die Einsatzkräfte den Rauchmelder deaktivierten und wieder einrückten. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.